Velkommen til DJ Bredes program. Aftenens tema er det musikalske Danmarkskort. Vi vil prøve at beskrive øh, så mange steder og byer og egne i Danmark med musik, som vi overhovedet kan nå på de næste to timer. Vi starter i den københavnske forstad øh, Herlev, hvor Ea Femerling og Susanne Ottesen vil besøge jamen, øh, Herlevs Engivligt mange kvaliteter øh, døm selv her kommer Herlev du skal leve mange år i nu Herlev Går på stor og små og det men vi velm går det faktisk ikke ile den gave som vi vil give og få Skal huske som en kæmpe Herlev giler Herlev Er det fra et kassettebånd udgivet af, af Herlev Kommune i 1984 i anledning af Herlev Kommunes 75 års jubilæum. Jeg er Susanne Ottesen med sangen Herlev. Du skal leve mange år endnu fra båndet Herlev melodikompri 1984. Jamen, det var ikke, fordi det var nemt at være musiker i forvejen. Men når kommunen begynder at udgive bånd, så er der god grund til at prøve at søge anden beskæftigelse. Vi tager lige en, en skæring til fra, fra Herlev-båndet. Her kommer Tina Sørensen med Lev Her i Herlev. Det er ikke så sært, at vi smiler, for vi har det jo her er julmandens hus, hvor vi bider. Med kaffe og bagværk så godt Vi ser hen og gør i kommunikæret Mens kirkens spejler sig og i beæret Her er hygge, her er stemning med er det Liv her i Herlev, lev og bliv vi har en pak for hundmødet janter Og vores børnfisker sjov i en sø Under omsyn af syneskå tanter Mens fyrene finder sin mø Vi har syge hus til millioner Kændt for de smarte installationer Her er hygge, her er stemning Hvad er det uden af? glad Vi har sandelig jul hele året og et ham og forlugt samt det muligt skjælp hvis vi tror med mig for noget Her er kronesteg og atmosfære og med øl, og resten gamen bærer Her er hyggelig her er stemning, lad det ude blad Liv her i herrede, liv og bliv glad Se en i, i har kun tradition I lokale folk Og går til kal de er jo jeg tænker på, bevang på, bevang på Det må være dejligt i Herlev Det var Tina Sørensen med Lev Her i Herlev øh, i vi... Herlev Velkommen til dig, Maxi. Tak. Er... tak for den lille rejse Jamen, det er faktisk dig, der, der bestemt Næste punkt på rejsen Vi skal nemlig smutte til Amager Ja, ja, ja Det er min del af København ikke? Ja. ja Det er meget sjovt, fordi øh, Jeg lagde mærke til, at de sang om et herlevgilde I den her sang ja. Og den sang, vi skal høre nu, den hedder Amagergilde Okay og det er jo. Øh, det er meget fedt, det der med, at når man lige kommer ud til forstederne, så er der gille. Det her det er så lidt andet årti, 50'erne. Også fra et kassettebånd med nogle sange om Ammar. Det er Henry Hansens spillemandsorkester og Buster Larsen i Front. Sangen hedder Ammar Velkommen til det musikalske Danmarkskort. Vi til Gilde hos en ven i by Og på slaget stillede jeg som gæst så inderlig monter og kryd For fejr og sølv og parets fest som endnu den der i ryg, Ja, det var lamma med sang og med spil, ach du mille. Vi åder, vi drak til stille, ja, det var da meget Og han søn, ja, han holdt holden på de gamle søjtes der. Der blev spillet af de en spillemand og dansede og skålede hårdt. Vi drak kaffe, på og for vand, og kort sagt, hvad vi ville have. Ja, det var edammer magile, Med sang og med spil, og du Vi åd og vi drak og til stille Ja, det var edammer gilde Og den gifte datter Mille Fik den samme dag en søn Og man sagde, han lignede sin mor Og hun var henrivende skøn der drak vi på det lille nord, Skulle vokse sig og køn, Ja, det var lammer at gille, Med sang og med spil og ville. Vi ådder, vi drak og til stille, Ja, det var lammer at gille, I holdt ud i flere dage, Både dag og nat i træk, og hver gang man fik en gnistbær på, så dansede man bare den væk. Og jeg dansede, så det kunne slog, for det var vej gilde med smæk. Jeg gilder, jeg, gælder, jeg lad mig, lad mig gilde. Med sang og med spil, ak du ville. Vi åder, vi drak og til stille. Jeg gilder, jeg lad mig, lad mig, lad mig. Hansen Spillemands Orkester med Buster Larsen på vokalen. Men der er en lytter igennem de der brede. spændende. Lad at høre Så er snakket, det noget har på. Ah, ja. Hallo, er der du nogen har, igennem på telefonen, et... eller ja. Jeg kan høre sådan nogle telefonlyde, men er der også et menneske igennem? Hallo? hallo. Det er en menneskestemme. Jeg... Hallo, hallo? Ja, hallo. Øh, hvad... hallo. hallo, hallo. Velkommen til okay. det bredes program, hvad er det? Det er fint. Så, hvad siger det? Jeg har lidt problem med, hvad hedder det? Bliv sendt om til, hvad det? P4, hvad hedder det? Øh, kan I hjælpe mig? Øhm... Nå, du vil gerne ringe til P4, men du har ringet til ja. P6. Ja, lige præcis jo. Men hvad hedder det? P4 hvad siger du der? Folk er optaget. Hvad siger det? Øh... Hvor bor du henne i landet? Jeg bor i Østjylland. Østjylland. Har I nogen sådan ja. regionale sange, som du gerne vil præsentere for vores lytter? <laughs> Nej, ja, hvad hedder det, nordjydes og østjyde? Ah. Hvad hedder det, sange kender jeg ikke, men jeg har stor, hvad er det, kendskab til det to? Altså, okay. Fordi du har ringet til et program, der hedder, der i dag hedder, handler om det musikalske Danmarkskort. Vi er på rundrejse i hele Danmark og hører musik okay. fra alle Danmarks byer. Lidt. Så... Um, ja. øh, hvad hedder det, øh, Jeg er jo halv Aalborg Okay. Og halv, hvad hedder det, Vindelbo. Ja, så. Så... Øh, du en krydsning af Ole Bærtelsen, og, øh, og ham, den luen vestjyde, Hvad er nu, han hedder? Havsgaard. Øh, er, Havskov. Ja, Havskov. er jeg jo ikke fra. Øh, nej. Men altså... Niels Havsgaard, er han ikke fra han, han ikke, øh? oh, oh, Er han ikke... Jo, jo, er han. Kender du Ole Berthelsen? Øh, nej, det gør jeg ikke. Hvem er han lige? Øh... Han har skrevet en sang, der hedder Inde på Gamle Torv, som handler om, at man kan sidde og ryge hash uforstyrret inde på Gamle Torv i Aalborg. Nej, den kender jeg sku ikke. Der. Nå, okay. Hvis du lytter til næste time af DJ Breds program i det musikalske Danmarkskort, så kan du blive klogere på Ole Berthelsen? Men... Ja, okay. Det er rigtigt fedt. Hvad? Vil du uh, blive klogere? Hvad det på albergensisk? Hvad hedder det? Boos? På, på hvad for noget albergensisk? Boobs. Boobs. Er yep. det et orkester? Det er et orkester i, hvad det, 80'erne. Hvad hedder det, fortolkede de, hvad hedder det, nogle af de gamle, hvad danske, hvad hedder det, sange. F.eks. I, hvor jeg åber, I, hvor, hvor jeg gerne vil. Ah, jeg kender godt, det er van. De har også lavet en sang, der hedder Telefonsex. Det har de også, ja. Det er korrekt. Det er en meget underlig sang, om at være ensom, og så prøve at løse Æh, det og ringe til en Æh, telefonsex -linje. Jeg har bladet. Hold da op. Ej, det er jo lidt... Det, det er jo skæbnen. Spiller også et pus ved at bringe sådan en uh, kapacitet som dig i hænderne på os. Ved et tilfælde. Ved en teknisk fejl. Mm, Så går det jo. Hvad hedder det? Min kapacitet, den ligger også i at... Uh, hvad hedder det? Jeg er gammel... Hvad hedder det? Voice DJ. Altså, du har været øh, radiovært på den, kanal, den kanal der hedder The Voice? Ja. Okay. Hvornår var du jeg... det? Det var jeg i, hvad hedder det, 91 til 92. Okay. Uh, og før det, der var jeg, hvad hedder det, studievært, det, i Brøndersland. Okay. En lokale radio, der startede jeg i 87. Ja. Uh, og hvad hedder det, da jeg aftændte min værnepligt, hvad hedder det, i Skive. Der, hvad at det, lavede jeg radiofonen, en uh, radiostation derovre, der hed Stjernekanalen. Okay. Hvad foregik uh, der på Stjernekanalen på sådan en almindelig torsdag aften, som i aften? Uh, der, skete ikke, uh, ja. der skete sgu ikke uh, særlig meget, hvad hedder det. Uh, jeg spillede uh, musik, uh, som passede til uh, tiden uh, der. Det var for eksempel DAB jo ikke? Uh, mm. Sådan nogle ting, der jo ikke... Uh, men men jeg var jo, hvad hedder det, måske nok, hvad hedder det, sådan lidt, hvad hedder det foran, hvad hedder det, på hvordan man sådan ellers lavede radio øh, på dagværende tidspunkt, ordentligt omkring, jo ikke? På hvilken måde? Jamen, øh, hvad hedder det, jeg øh, har jo haft den evne, hvad hedder det, øh, og har den evne til, hvad hedder det, kan kan kan ligesom, hvad hedder det, sætte mig ind i, hvad hedder det, ryger mig Okay. Hvordan tænker det? Og jeg ved jo, hvordan det er, hvad hedder det, i, i hvilken tempi-skift, man, øh, man, man laver. Altså opbygning, hvad hedder det, er, når, når du sætter nogle sange sammen med beats og alle de her forskellige ting. Okay. Det kan jeg også. Øhm, jeg er jo fra den gang, hvad hedder det, før, hvad hedder det, du fik, øh, hvad hedder det, det, det første, hvad hedder det, system, vi fik, hvad hedder det, det var var radiohost det. det kender jeg ikke. Nej, men det, det er så forløber en masse af de udstyr, som vi øh, sidder og at arbejder med nu, hvor du har hvad hedder det på din øh, skærm, der har du hvad det, hvor lang er intronen, og hvor lang er aftronen og endlig her til. Det kører vi 100% på fornemmelsen lige præcis i det her radioprogram. Så... okay, ja okay. Det er ligesom en god gamle dag. Det, det er fedt sådan noget. Øh, jeg, la jeg lavede jo fx hvad hedder, det det. Øh, i det program, hvad hedder det om, hvad hedder det, hvad for nogle sange, Kim Larsen, han, hvad hedder det, havde udtid i 80'erne. Ja. Det lavede, ja, hvad hedder det, med uh, teknik, Søl 200 Mark II-pladespillere, hvad hedder det, sedia-afspillere, uh, dig. Og det sad i kassen. Vi, det forholder sig sådan, at vi faktisk sidder lidt i en form for musikalsk turistbus, der skal nå hele vejen fra, øh, fra Amager til Københavns Nordvestkvarter, og dernæst til Bornholm, til okay. Vordingborg, til Sejerø, til Sydhavsøerne, til Fyn, ja. til Ejeby. Så vi har rigtig, rigtig meget, vi skal nå i dag. Hvis du har lyst til at fortælle mere om din tid som øh, radiovært og diskjockey, så er du altid velkommen til at ringe ind til DJ breds program. Det er hver torsdag mellem... Øh, mellem klokken syv og klokken 9 på P6-speed? Tirsdag. Der har vi onsdag dag. Ja, det er torsdag i dag. Det er torsdag i dag. Det er i dag. Så, <trykker> <til> samme dag, når <trykker> du... <nødvendig, trykker> dagen, vi lyver lige over, det kommer. Jamen, jeg kender fornemmelsen. Men øh, sjovt sammentræf, og jeg øh, og, øh, håber, du når igennem over til din øh, destination på P4. Ja, jeg, jeg har sådan en ting med P4. Jeg kender jo, hvad hedder de... Øh? Jeg kender, jeg, jeg kender jo mange personer. Hvad hedder det, er, jeg... Som, at jeg kender mange kendte personer. Og mødvendig måske mange kendte personer, der har været der lige liv. Øh... Okay. hvor interessant. Skæbnen spillede også et pus. Men nu er vi altså nået til Københavns Nord jeg og kommer raske penge. Velkommen til den musikalske Danmarkskortsturistbus i dit æbredes program. Vi skal prøve hele Danmark rundt. Hvis du har noget at sige til os, ring 42 67 89. Jeg i en landsby, inde i en stor by. Hvor du kan få en kebab rædt, der slår og dannet, du har smagt. Jeg er de lokale, i, der hvor jeg bor. Jeg in af de normale, i, der hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig der. Lad mig sige dig noget om mit kvarter Jeg kalder det for mit, fordi det er mig, der bor her Men for nogen, så er mit noget mere Det er dem, der selv siger, det er dem, der Plastestikker I norsk udsikker. Ni det vest Blik den næste får Du kan få uden bil af, Du kan få brændt din bilag. af Hvis du heldig uheldig knaller Der rejser forbi din villa Godt med byggetomter om Kommunister som dig Holder os som stærk leder. Det er ikke for smart endnu Det er stadigvæk lokalt Og internationalt Sjolder tror det er gået galt Men verdens den mødes Inde i fem åren. Atmosfæren er så larm Med kræm hos bæren Der panter fem i ego Der til munte negro Og siger dig noget om mit krater Enarmet i alle kioskerne Enkle hader på punkerne Og bomserne og brugerne Og muslimerne og rockerne Ud fra den fucking fløj Der giver de de gamle nøje af Heldigvis af deres tid forbi Nu tager deres tøj af Landsby tager sig i blokkene Stenede typer på gaden Gang i en masse af et ved en skid om på pladen Jeg er en af de lokale, der hvor jeg bor Jeg er en af de normale, der hvor jeg bor Ingen har problemer med mig, der hvor jeg bor Nogle kommer og hænger med mig, der hvor jeg bor Æjo, jeg kommer ikke far, men nu bor jeg her Og jeg kalder for at og smiley være morter Mange af os må have det sådan i Bispebjerg. Vi flyttede et andet sted, men nu er vi her Personligt stammer jeg fra det der Jyllandsland Men jeg føler mig vel integral De lokale. Du hører turistbussen bor på natfærgen fra Køge til Bornholm. Vi skal nemlig et smut til Næksø og høre, hvad vores lytter Skyggetanten har at fortælle. Hun kender nemlig til et meget særligt sted på Bornholm. Okay. Jeg øh, står ved en øh, faktisk virkelig stor sten øh, for enden af motorvejen i Næksø. Øh, og jeg er gået hernede, fordi jeg faldt over navnet øh, Fandens Kejlebane inde på en virkelig god hjemmeside, der hedder 367ture.dk. Øh, der handler om, ligesom alt på Bornholm, der har øh, naturhistorisk eller ja, sådan noget værdi, alt mulige fede ting. Og hvis der lyder sådan og jammer, så er det bare min hund, sådan det passer hende ikke rigtigt, hvis jeg står stille, altså det, hun går hele amok bare og lige står og tænder en cigaret en gang imellem. Øhm, og, altså, den her stil, det er ligesom der er sådan noget nærmest et sæde oppe i toppen, øh, hvor der er øh, nogle fordybninger, rund fordybninger og, øh, og jeg kunne læse mig frem til på forhånd, at det var en vandreblok for en eller anden istid. Og at øh, de ting, der var i toppen, er øh, nogle helleresninger, eller sådan nogle skålgrupper, øh, som egentlig har dyrket lidt før op på Massebakke i Allinge. <tryk> og øh, de her skålgrupper, det er... Altså, de sådan lidt der samler vand her, og det er sådan en, altså sådan en frugtbarhedstegn, øh, eller noget, man kunne ofre til for at opnå frugtbarhed. Hvad det angår mange ting, tænker jeg, afgrøder og så videre. Øhm, og altså, det er ligesom, det er jo faktisk lidt ligesom, hvis det var sådan en lille troldemave, der var blevet sådan masset ned i stenen, sådan ikke sådan, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, om det hedder konkav eller sådan, men sådan, det står ikke ud for stenen, det er sådan, altså, gravet ned i stenen, så er det noget billedhuggearbejde af noget, før Kristus i hvert fald. Øh, Um, og altså den har fået, altså Kejlebanen har fået sit navn efter de her altså, skålgrupper, der, jeg har ikke styr på Kejlebanen, jeg ved ikke, om der er blevet tænkt, at det var sådan nogle boardingkuler i 1800-tallet, men i hvert fald det det kommer fra, det især i forhold til, at, uh, hvad hedder det, man at der har været noget diabolsk over de her steder, de har i hvert fald ikke været kristne, så det har jo været hedensk uh, dyrkelse af det. Uh, nogle andre guder og nogle andre kræfter, og øhm, hvad hedder det? jeg har jo læst også, at, øhm, at mange af de der sten, vi har herovre, bagtasten og sådan noget, at skrønnen er, at øhm, det er skånske trolde, der har kastet den efter de øh, øh, vonholmske kirker i sin tid. Og det er jo et meget godt billede, men jeg ved ikke rigtigt, om det er noget, turistindustrien har fundet på. Øh. men altså, det er meget sjovt at tænke sig. Øh. og altså i nyere tid, så de her huller eller er blevet brugt til at ofre øh, smør og fedt i. Øh. og nu, altså så videre kunne stå så helt op til et dag, der bliver faktisk brugt til, at man kan ligesom lægge en lille mønt i, og måske opnå en eller anden form for velstand. Og det gader jeg egentlig også godt, men jeg havde kun en 20 og min, øh, min polet til øh, Lidl's indkøbsvogn, og det kunne jeg altså ikke gå af med. Men så fandt jeg sådan en, øh, en lille klump dekorationslærer fra julen ude i øh, min have, som jeg tog med i hånden på vej herhen, og kunne virkelig godt tænke mig, at... Øh, at der ikke var så fucking tørt til sommer, fordi jeg skal øh, bruge alt det der, mit vandværksvand. Det koster en formue på at vende øh, grøntsager og stavter og sådan noget. Så øh, jeg placerer den her kugle af øh, dekorationslæger i jeg tror, den største gruppe, hvor der også ligger lidt vand i. faktisk meget pænt, sådan en omvendt bub, men øhm, ja. Det er ligesom min oplevelse, at virkelig stor den sten her, <coughs> står sådan lidt forsagt ude for enden af sådan en slags om for at tage øhm, Og så øhm, lytter ønske. Jeg synes, I skal spille Topsy, <coughs> indspiller Sebastian, og den er med i en scene i øh, filmen De var Anstændige, hvor øhm, ham der fra Stridser på Samsø Lad os øh, endelig bedækker Pin Topsy, som også øh, har et, et meget mærkeligt en forhold til sin tvilingebror, det er en virkelig god film. Så jeg synes, at man skulle høre den sang, og så skal alle se den film om mig og Charlie. Men det var, det var Måt og Skyggetanten, reportage fra Nexø. Tak, Mort og skyggesanden for jeres reportage. Vi tager øh, Topsy med Sebastian i næste uge. Her kommer til gengæld noget Bornholm-centrisk musik. Vi har lyttet til samme artist før i DJ Breds program. Øh, det er nemlig øh, Henning og ann kendt i dette program for deres øh, sang om at være super dejligt. Det er i for fald og Højlyng, men her kommer de med en anden melodi, der hedder Lille Ø, Hvad nu? Lille øve nu, sådan spørger du. Alt ser sort ud lige nu for tiden. Landbruget går ned, eller lige ved. Det er trods gift og mas og sliden. Det er trods gift og mas og sliden. Vores fiskeri, det er snart forbi. Havet har de andre skulle fra os. Hvad skal vi så gøre? Er der nogen, der spørger? Svaret er, vi gør som dem på hårdos. Svaret er, vi gør som dem på ro. Det er det, vi vil, plastre kysten til, med hoteller, vært med eget vandland. Lad den runde tur, ryge sig en tur, der er penge i kan du se, mand. Der er penge i kan du se. Sommeren er for kort, det er noget skidt, men det løser viseren her med tiden. Spræg dig lige så tit, du er lidt beskidt, aldrig sæbe, hvis du lugter sveden. Aldrig sæbe, hvis du lugter sveden. så vildt du vil, freden skal til, så vi kan få hul på vort ozonland. Temperaturen stiger, hør nu hvad jeg siger, så har du sgu haft din sidste snedag. Så har du sgu haft din sidste snedag. Sommeråret rundt, det må være sundt, vi kan spare kludene og fyret, hos drivhuseffekt, det bliver skideskægt, blot turistfolkene de kan styre. blot turistfolkene de kan styre. Folk vil stå i kø På vores lille ø De har nemlig Fået for varmt Derhjemme Godt med sjov og fis. Jeg vil sælge is At det nok siger bank? Det vil vi glemme At du nok det vil vi glemme. Når det bliver for hit, smelter vores fedt. Huden den bliver grillet ganske gradvis. Sunde brune rør er vi når vi dør. Freden kan du købe til favørpris. Frei kan du købe til forvøde pris. Frei kan du købe til favørpris. kan du købe til favørpris. Henning og anne Katrine med sangen Lidlø. Hvad nu? Det er musik for Bornholm. På nuværende tidspunkt er Didier Breds program på Bornholm. I aften er vi på musikalsk rundrejse i hele Kongeriget Danmark. Vi forsøger at lave et Musikalsk Danmarkskort, ved at høre musik, der kommer fra forskellige steder i Danmark. Og derfor er der også nødt til at være et lille dogme i aften i forhold til lytterønsker, som er, at hvis du vil ønske et nummer her og nu live, mens programmet kører, så skal du bare skrive til 42 66 80 29, eller ringe, endnu bedre ringe. Nummeret er 42 66 80 29. Og dormet er, at du kan kun ønske musik, der passer til den region, vi er i lige nu. Og nu har vi lige været på Bornholm, og vi har faktisk fået et meget opportunt lytterønske fra en, der hedder Chris, der skriver Hej de Bred og Mixi. Jeg vil meget gerne høre, rejsen fra Bornholm af i især til at fejre rejsen fra Bornholm. Jamen, det kunne ikke være meget bedre. Nu rejser vi fra Nexø, hvor vi har været i selskab med Skyggetanten og Skyggetantens hund Måt og Henning og Ann-Katrin og vi skal tilbage til Djæveløen vi skal tilbage til Sjælland så her kommer rejsen fra Bornholm med fjandbænd jeg kan godt fortælle jer det næste stop det næste stop er den historiske by Sorø som Sorø kommunen forholdsvis kom baktigt Søgte at skabe omtaler om, som øh, fanden står der. Ja. Sjællands Firenze. der. Ah! Ah. Nu hører vi lige det her Og skål, og mig. Jeg, jeg I Det er meget myggeligt at løbe, at en god fuld svenskere, når man rækker på dem og i ikke? kan vi spørge om vi i virkeligheden ikke skulle have været med færgen til Ustad. Vi sidder her på færgen til natfærgen, tilbage fra Bornholm til Køge. Vi er nemlig på vej til Solrøg. Vi skal rundt på Sjælland nu. Spændende at høre, hvad for nogle regionale musikalske specialiteter Sjælland har at byde på. Når man er beruset, så er man i de berusets land, uanset hvor man befinder sig. Det giver ikke mening at prøve at den her gruppe de musikalske svensker. Det bort, vi og, så vi på søndag igen. Søndag igen. Søndag igen. Det er det eneste ord, jeg kan finde frem her. Det er i hvert fald rart, at... Det er musik. Det er rart, at rejsen er overstået. Vi er nærmest Sorø i turistbussen. Jeg tror, vi uden at et anledning til at læse et højt, vi har fået fra Kasper 2000, som kommer fra Sorø. Kasper 2000 skriver... Hej brevet! Et soransk indspark til din rundrejse i det danske land. Sorø er jo en af landets ældste byer. Grundlagt af biskop Absalon i 1141, 20 år før Absalon drog til hvad der nu er København og dannede fundamentet for vores moderne hovedstad. Det er ikke uden grund, at Sorø turistkontor i nullerne brandede Sorø som Sjællands Firenze. Sorø Klosterkirke er et arkitektonisk og bygningsmæssigt mesterværk. Og digtoren B.S. Ingemann lavede mange af sine salmetekster i Sorø. En rigtig renaissanceby. Musikalsk jeg dog lede opmærksomheden over på Peter Vest. En klassisk dansk omrejsende musiker, som underholder folket med sin guitar og tekster om det liv og de følelser, som leves i de danske provinsbyer. Det er den genre, som typisk høres på Shio 413. Titelnummeret fra CD'en Forår i Sorø kunne jo være nærliggende til dette program. Dog synes jeg, der er mere at komme efter i sangen Barstolens Konge, og flere af Sorøs beværtninger name droppes. Selv har jeg drukket mange øl på syveren i mine unge år. På forhånd tak for et godt program. Hils Mixi med venlig hilsen Kasper2000. Her kommer... Nu er vi i Sorø. Vi må stifte bekendskab med barstolens konge i form af Peter Vest, fra bladeren Forår i Sorø. Woo! Det er autentisk. Velkommen til Danmarks i de her program. Skal en skummer? Og skal ballen ligge sort? Skal der nakkes tæt på banden? Så er det smart, hvis jeg bliver sport. Vil du gerne rafle syger? Og du håber på en sejr Giver jeg gerne gode ideer Hvis du bare giver en bajer Jeg er bare stolens konge kan café den gyldne ged Er der noget du godt vil vide Giver jeg altid klar besked For jeg sidder på min trone Det er jeg Jeg er filosof Når du ved, hvad du skal sige Hvis din chef er arrogant Skal du løse en intrigue Eller sige noget interessant Hvis du har problem med skatten Og din næbo er et fejl Og hvis kolen ikke forstår dig Skal du bare På café den gyldne gedde Er der noget, du godt vil vide Giver jeg altid klar besked For jeg sidder på min trone Det er jeg, jeg holder hop Har du bøvn med børn og kone Så er jeg bare en filosof Er I med derude ved Midtjylland Vi er i Sorø i har du noget, du skal lokalkolorite, noget lokalkenskab, du skal have klemme ud mellem sidebenene i såfald? Telefonnummeret til Didier Breds programs musikalsk turist på Statur 466 8029. Næste stop er Kalundborg. Når vi er færdige med at være i på Barstolens Konge, så skal vi til Kalundborg. Jeg er Barstolens Konge på Café Vide, giver jeg altid klar besked For jeg på min trone Det jeg holder Ja, vi er på værtshus i Sorø. Jeg tror, det må være syveren, og vi har lige lyttet til Peter Vest, som er barstolens konge. Og opfordring af vores lokalkendte lytter, Kasper 2000, som har introduceret os for Sorø. Men nu, mens vi lige har fået slået, slået røven i nogle rigtige sæder og kommet ud af den musikalske turistbus, så... Så vil det... Mixie. har du hørt om det her, nogen snakker om for tiden, som er det, er, det er at manifestere noget? Sig det der noget? Ja. Ja, jeg, jeg ved godt, hvad du mener. Ja. Jeg var i sauna i dag. Tidligere i dag, og så lå der nogle... nogle, nogle mænd nede på saunagulvet og lavede nogle yogaøvelser. Ja. Og der var en af dem, der lå til, at han vidste en del om yoga. Så jeg spurgte sådan lidt til. Det er bestemt form for strike han var ved at demonstrere. Og så gik der ikke ret mange sætninger, før han forklarede mig, hvordan man manifesterer ting. Og jeg har stadig ikke helt forstået, hvad det er, men jeg tror, det er en måde, man kan be en bøn på, hvis ens religion er ens selv. Så kan man... Ja. Men det var noget med sådan, hvis et eller andet, man gerne vil have, skal ske, ikke? Og så skal man... Først rumme det i sin hjerne. Og så send intentionen ned til hjertet. Og så... Og så tage tre dybe indåndinger. <åýst> <hýst> og så på den tredje så... Så manifesterer man det ud i... I universet. Og nu har jeg selvfølgelig truffet forberedelser til vores... Rejse 50 km nordvest på. Fra Sorø til, til Kalundborg. Op på Sjællands... Ja, en af Sjællands nordvestvente kyster. Og noget, jeg gerne vil manifestere, det er, at jeg håber, at øh, dens hovedpersonen i den sang, vi nu skal høre nu... Ikke lytter til DJ Breders program. Og ikke finder på at ringe ind. Fordi det tror jeg vil være... Altså, det tror jeg godt kunne gå hen og blive helt vanvittigt irriterende. Så øhm... Lad os tage smut til Kalundborg og hilse på Midnight, der her er med sangen Kallemand fra Kalundborg. Uha! Uh Vores Vest-sjælland. Kender i den største spy, fuglet i det sang Kalle, Kallemand ham der efter festen vågner i en barnevogn Kalle, Kalle, mand. Hvis du en morgen finder Hemmelåen Oppe i din flaskdangstår Så er det nok Kalle, mand fra Kalundborg. Han bliver sjovere og for år Tike han, at du kan Kaldemand man, kalde fra Kalundborg Hvem har alt sine sykke på tilbel. kalde kal Hvem har enå si og rabineder til selv. kalde vi slog alarms i floden Og sagde at Aarhusboden Var gået på grund og sprunget læng Hvem var fræk? Kallemand fra Kalundborg Han bliver sjovere år for år Sikke han du kan Kallemand, Kallemand, Kallemand fra Kalundborg Kallemand fra Kalundborg vi bliver og år for år. Sikke han kan. Kalemann, Kalemann, Kalemann fra Kalundborg. Kalemann fra Kalundborg. Nu yeah, jeg tror ikke, vi skal blive alt for længe her år år i, i Kalundborg. Det ender Sikke bare, at vi møder ham med ham Kalemann. Og sådan en uh, fusentast af den kaliber, det tror jeg meget kan vi rumme her i det der program, Men det der vil nok være, være for stærkt. Midnight, med melodien... Det hedder Painted Midnight. Ja, ja. Det er et stærkt navn. Midnight, med, med nummeret Kallemand fra Kalundborg. Uh, men nu hvor vi er på den dejlige nord nordvestjyllandske kyst, så synes jeg lige, vi skal tage og stige ind i bussen igen, og køre 25 kilometer op langs kysten til, til Havnsø. Og ved du, hvilken dansk virksomhed, der ligger her i Havnsø i Nej. Det er noget, mange danskere elsker at putte på deres øh, brød i frokostpausen? Øh... Det, det, det, det, det, det er Det er det er en stor marionese i gangen. Så vi, skal, vi, skal, vi Jeg tror lige så godt, vi kan stige ombord på, på, på, på færgen til sejø med det samme, inden vi bliver set over fra øh, hovedkvarteret i Korsalat. Jo jo. Øhm, ja, øhm, Så lad os tage et smut til Sejrø. Her kommer Pia og Ole med Sejrø-sang. Mm. I dag i de her bredeste program, vi på en musikalt Danmarkstur. Og som du kan høre på den her mængde af Patos, så er vi nødt til Sejrø. 100 år sændt autentisk fløjlige spil. Her kommer Pia Ole med Sejrøsang. Sælen danser på hæve Dejlig rød kinder du får Så er det klart At man vil dø på samme og kigger på himlen, mens jeg holder dig tæt i min færg, så er det klart, at man vil dø hos sig. Spidser. Så virker det, så virker det Hånd i hånd går vi på stranden Jeg sender alt og lige til Så er det klar. Skå lys omkring Han undrer sig lidt over verden Og pludselig, så rejser han igen Så er det klart At man vil dø 12-etage, højt hospis på Havnefronten på sejø. Det er da helt klart, at man sindssygt gerne vil dø på sejø, for så røde kender, at du omkommer, når du kommer til sejø. Det var Pia og Ole med Sejrø-sangen. Men øh, jeg sige, jeg synes efterhånden, at vi har været på sejø længe nok. Jeg trænger til at komme tilbage til fastland. Øh, så lad os op på færgen igen og tage til, øh, til gode gamle næstved. Altså... Øhm... vidt, Så vi skal... Øhm... Der, hvor menneskerne bor. Hvem gør? Næver med, jeg tror, de hedder, den, hedder de ikke mennesker, eller sådan noget. Det er sådan folk det, har næstvidet. Det må vi prøve at spørge om, når vi når frem. Men jeg ja, kan se på det gøre. hele. Vi skal i hvert fald 75 km sydøst gennem... Jamen, på, på tværs af meget Sjælland. Og så, så er vi næste næstvid. Jeg kommer... Det sku midnatts igen, altså. Her kommer de med gode gamle næstved i det brøst. Jeg fra. var 17 og da rejse løst banket i mit bryst. Dødte mig som en lille fugl i bur. Jeg stak hjemfra og sejlede med et skib for kyst til kyst, men for trød og kom retur. Da's med dig, gode gamle næstved. Du er ganske enkel alle tiders by Vin i din er kun vand imod dig Det er lykke, når du dukker op på ny Hvad så har I med vi hører Midnight med gode Gamle Næstved. Jeg blev indkaldt til marinen på en ubåd fik jeg job. Vi lå nede ned, til tit i flere døgn. Så I kan nok forstå, da skiberen beordrede skuden op. Troede jeg, at det var løgn. Tags med dig, God Gamle Næstved. Du er ganske enkel alle tiders by. Vi i dine jeg kun vand imod dig Det er lykke, når du dukker op på ny Og den gamle skrøne om at her er trist, er ikke sand Vi har hygge og stemning dagen lang Så hvorfor gå og lægge rejseplaner til et fremme land? Kom Kom ned. Og syng min sang Dags med dig gode gamle næstryd Du er ganske enkel alle tiders by Vin i din ej kun vand imod dig Det er lykke når du dukker op på ny Dags med dig gode gamle næstbød. Du er ganske enkel alle tiders by Vind i din ej er kun dig. Det er lykke, når du dukker op på ny. Dags med dig, gode gamle næstved. Det var Midnight med, med sangen Gode Gamle Næstved. Et klart man dementi at det undsignede rygte, der skulle være kedelig og, kedelig og trist stemning i næstved. Det er der overhovedet ikke. Altså i hvert fald ikke sammenlignet med, hvis din referensram er at ligge neddykket i en ugebåd, så, så er der det mega fedt i næste. så vil du virkelig elske næste. Regeringen vil fremover gerne give USA mulighed for at stationere soldater og militært isenkram på danske baser og kaserner, og derfor vil Danmark i løbet af de næste måneder gå i gang med forhandlinger om et nyt forsvarssamarbejde med USA, der skal fungere som en slags overbygning til NATO-medlemskabet. Et samarbejde, der bliver vigtigt for Danmark, mener forsvarsminister Morten Bødskov. Danmark har en klar interesse i at udvikle det tætte sikkerhedspolitiske samarbejde med USA. Vi har en interesse i, at USA tager endnu mere direkte del i vores sikkerhed, også i vores eget nærområde. På gaden i Frederikshavn er der dog ikke den store glæde ved udsigten til, at der måske snart rykker amerikanske soldater ind på flodstationen i den nordjyske by. Det har, jeg, det har jeg lidt mærkeligt med. Det synes jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvad amerikanerne de skulle lave her i Danmark. Det synes jeg ikke er særlig ja. meget smart. Det kunne vi godt undvære. være. Norgelands politi holder her kl. 20 et pressemøde på politigården i Aalborg, hvor man giver en status på sagen om den forsvundne Mia Skadhauge Politiet har i løbet af det seneste døgn arbejdet på en række nordjyske adresser, men den 22-årige kvinde er fortsat ikke fundet. Tidligere i dag blev en 36-årig mand varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drabet. En anden mand blev løsladt, men er fortsat sigtet i sagen. Begge nægter sig skyldige. Og pressemødet med politiet streams lige nu på DR.dk. I knap to uger har lastbilchauffører blokeret vigtige veje i Kanada i protest mod regeringens coronatiltag. Og demonstrationerne spreder sig nu til resten af verden fortæller Sune Malling. Ved en bro, der forbinder den kanadiske provins Ontario med den amerikanske delstat Michigan, holder trafikken stille. Den såkaldte Freedom Convoy har nemlig stort set blokeret broen, som ifølge BBC står for op mod en tredjedel af handlen mellem USA og Canada. Blokaderne går nu ud over lands økonomi, advarer den kanadiske premierminister Justin Trudeau. Han opfordrer Oppositionspartiet, de konservative, til også at fordømme blokaderne. Ved I, hvad der tvinger leveomkostningerne, udgifterne til dagligvarer og udgifterne fra producenterne op i denne uge? Det er de blokader, som det konservative parti bliver ved med at støtte, sagde Justin Trudeau. Og det er ikke længere kun i Canada, at demonstranter samles under navnet Freedom Convoy. I den franske by Nice blev en frihedskonvoj bestående af biler, traktorer og motorcykler i går sendte sted af jublende tilskuere. For på lørdag at der en blokade i den franske hovedstad Paris. Procesbevægelsen har sig til England, Finland og Belgien. I aften og i nat skulle vi få enkelte byer og de kan være med slød eller sne ned mellem 1 grads frost og 4 grads varme og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radiovisen med Michael Olesen. Velkommen til de, tilbage til DJ Breders program. Vi er stadigvæk på musikalsk øh, Danmarkstur. Aftens tema er, at vi forsøger at lave et musikalsk Danmarkskort med øh, musik og orkestre fra forskellige byer i Danmark. Og øh, lige en radiovisen, der nåede vi frem til Næstved. Hvor vi hørte øh, ubådskibernes perspektiver på, hvor... Hvor enormt dejlig og god stemning, der er her i Næstved. Men du behøver ikke tage ubådsskibberens øh, udsavn for det alene. Her kommer nemlig en e-mail, vi har fået fra en, der hedder Emik Eller kalder sig Emik i hvert fald. Det er et øh, graffiti tag. Det er et graffiti navn. Men Emik skriver... Kære dj Brevet. Jeg skriver til dig fra min seng en sen nattetime i Oslo, hvor jeg pt. opholder mig. Jeg i øjeblikket ramt nogle voldsomme anfald af nællefeber som har holdt mig vågen de sidste mange netter med en insisterende kløe, der får mig til at scratche op og ned af min ryg, som var den en 12 tier og mit lov en crossfader, mens mine tanker kører i hak i 45 omdrejninger. Måske du kender følelsen. Hvor om alting er, så gik jeg og hørte den seneste episode af dit program i dag, mens jeg var på arbejde og fik lyst til at bidrage til din musikalske Danmarkstur. Jeg er født i Næstved, som af nogle lyttere vil være bedre kendt som Danmarks hip-hop hovedstad. At en mellemstor og i langt overvejende grad røvsyg provinsby på Sydsjælland kan bryste sig af så fornem en titel skyldes i høj grad en række aktører, som var særligt aktive op igennem 90'erne. Heriblandt graffiti-malerne CMP og Spin05 samt rapgruppen Hvid Chokolade, som slog igennem med nummeret Det er en chokoting. Der åbner med den linje, famøse linje lige ud af næstved. Ikke af betongen. Det er der, jeg er født og vokset op. Findes der noget mere kekset end hvide mand, der laver rapmusik? Min udbare tanke er nej. Men hvad så med hvide mænd, der dyrker parkour? Eller start tech bros? Eller i Jesper Bug og Jacob Rigsgaards hyggeseksisme i løvens hule? eller folk, der diskuterer funky naturvin versus konventionel vin i Deadline. Eller fodboldlandsholdet. Eller DR.dk's forkærlighed for at skrive artikler, der starter med Danske. Danske Johannes Lakris har succes i udlandet, eller. Det skriver de udenlandske medier om de danske landsholdsdrenge. Listen er lang. Det jeg prøver at sige er, at hvid chokolades musik lugter af teenageværelse med sure tennis-sokker, nedrullede persienner og svedige armhuler under hættetrøjen... og af at have bumser og være den eneste på gymnasiet, der går med fatlæses i skoene og sixpence... og af at boste fede moves og spytte rig min dope cypher med sine venner, som mere eller mindre kan tælles på to hænder... og udgøre de eneste andre i byen, som heller ikke gider at drikke Mokai og gå på Crazy Daisy, men hellere vil ud og male og eller holde vagt ved en afsidesliggende elboks langs togskinnerne. Så med det sagt vil jeg gerne få, det en chokoting med hvid chokolade fra 4700 Boogie Down South til dit fantastiske programs musikalske Danmarkstur og sende et stort, fedt og kærligt radio-shoutout til Tele, CMP, Snyder, Net, Motia, igen, Riosk, Elsk, Hej DJ Chimney Swift <laughs> ATC MC Emil DJ Per MC Væle Breaker Disse <laughs> Lisbeth fra Næstvede Ungdomsskole Maglemølle Papirfabrik Og til Jonas, som lytter med fra sit køkken på Ole Jørgensens Gade. Og Klas, som jeg hænger ud med i Norge Og frem for alt Og aldrig at få glemt til Mass, A.K.A. S.I.K. 2 Rest in peace jeg elsker jer alle sammen. Kærlig hilsen Mark Emil. Og med det sagt, så tror jeg, hvis roligt, vi kan gå videre til sagens kerne, nemlig det her nummer med hvid chokolade, som er fra Næstved. Tak for din besked, Emil, Ikke Mark Emil. Lang credit liste. Sådan er det i hiphopens verden. Velkommen tilbage til DJ Brøds program. Vi er på musikalsk Danmarkstur, og lige for tiden hænger vi ud i Næstved. Vi er ude af Næstved, ikke af betongen, det er det, og jeg er født og vokset op. Ligesom TV-stop, jeg elsker hvor det rykker. Jeg har ingen nykker, så kom til mig uden nykker. Oh. Fuck, prima, donna, pisser, gangster, attityder, det er søn vi bryder, jeg nyder, jeg nyder. Tager over, og sendt den sover Så hjælper biler, og siler sil modet tøj Ikke en tomme Danserne vil breake, skriverne vil bomme. Det er sådan det er Der er ikke kleiner i lorte Men vi kan ikke lade være med at Og blive ved og blive ved og blive ved Og blive ved og blive ved og blive ved Og blive, blive, blive, blive, blive ved for Vi har fundet som Janni spis, hun har penge Hun har en mand, men vi er fede hjemme, drenge. Min tude den er stor så jeg vil ikke få fotogen Men alligevel er jeg lige så sand Som stoffer af skin går ikke som et udskud, gætofilmodel Bunke top, hey! Anticommerciel sexappel Når folk ser mig, siger de se den bums For jeg er på hjemme med krøl og øl og genbruds -klums. Og min skæve i gang, for jeg har bon appetit Ikke hit, make og fake så beskidt Som mit slår jeg hårdt Med chokolyrik lyrik Lad funket flytte ud som batik Kom som du er, lad tosser være jeg tosser Og ved du se en stjerne seba' dine noster. Sarah Young. jeg er hvad jeg er ikke en skid mere praktisere hvad jeg prædiker prædiker hvad jeg praktiserer du simulerer at du brillerer, men abstraherer fra de mere end faktiske ting sig og stop volden stop dit der stop den mens trippet får der rippet for fornuften i debatten jeg har mig selv og min lyrik udfordret, Med begge ben på jorden, for raset har jeg rådet. Jeg kan ikke danse, så jeg klapper i takt Jeg kan ikke male, så jeg holder vagt Hvis magt det er pragt, så giver jeg smukhed en finger Jeg er min egen kud, så jeg forsikrer det ikke vinger jeg Er ikke kriminel, for jeres lov er ikke min For mig er livet kærlighed og funken medicin la. Vi dyrker vores aggressioner gennem Lyrik, der ryger gennem mikrofoner Ligesom impotente mænd med et liv Mening der deres aggressioner i den danske forening Jokotinser. manden med len, burde høste vores hamp Så kom med kærlighed, giv mig fred og ikke kamp Uh, ah, du ved hvem vi er Du ved hvad vi står for, og hvad vi er værd Hvis rimer på viden af jeg møn i ægget Så folk skat smækket, min skat bliver bedækket Du tror at du er tækket, og det er du sikkert også Når du skoer sød sil i dit tøj fra Hugo Bossman jeg slappe af at komme, ud over at jeg ikke har penge på min lomme Det er og det er svært at beskrive Hvad der sker i mig, men jeg kan mærke, jeg i livet Så vi flyder Så er det ikke, at jeg kan sætte og prøve, og min krop for lortet Det revner, når jeg danser og hopper hopper ikke kog, funken gør at jeg topper Og chokoladen flyder selv, når festen den stopper Er det noget med, at vi har en lytter igennem? Der er en... Øh, der er en lytter igennem. Skal jeg vide, hvem det kan være? Velkommen til dit, det uh, program. Hvem er det? God aften for den gamle. Pissek. Den gamle? Hej, den gamle. Pissek. Ja, det er mand? Det er mand. Ej... Men Jeg skal øh... forsøge at komme igennem med hvor jeg maxierer siger... og var det? En gang. Jamen, øh... det, det styrer du bare helt selv. Men øh, udover det, hvad har du så på hjertet, kære lytter? Jamen, så vil jeg slå over i det syngende fynske, den kårede, smukkeste danske dialekt. Ja. Og ønske final song fra Mø, a.k.a. Snavekram. Men er i det... Vi space på Er hun er Mø fra Fyn? Hun fra, unge, fra Du vil gerne Den høre... Mor har... Ja, det er torsdag, det er Lillefater. Det kan man godt høre på din stemme. Hvad er det for et mø du gerne vil høre? Final Song. Final Song. Handler det om at være fra onse. Lidt. Mere Duerne end andre nummer. Striverne kæmper. Hvem kæmper? Striverne. De striver det fra Fyn. De strivede. Er der venligst nogen, der kan fortælle mig, I hvad er der er i Det er OB. Det er, I, de det fra Fyn. Nå, Det er noget fodbold. I, det er, fordi de har strivede fodbold, tror I, jeg, tror jeg. I, I kan også... I kan også spille... I don't want to dance with nobody. Men den handler om at stå alene på boogies i mørket, og bare gerne vil være i fred. Det er jo relaterbart for mange, tror jeg. Hvad skal du lave senere i dag på lille fredag, kære jeg lytter? Jeg skal se Liverpools maske Leicester. Det er noget fodbold i fjernsynet? Lige præcis. Hvad? Jeg fik ikke rigtig fat i dit navn? Den gamle. Den gamle. Alright. Den gamle, har du nogen? Har du en meddelelse til, til, til andre, der sidder i aften og lytter til det musikalske Danmarkskort i DJ Breds program? God fornøjelse med den danske musikscene P.T. Det er formidabelt. Tak fordi du ringede ind. Jeg vil prøve at flette dit ønske inden, når vi når til Fyn engang. gang. Vi har jo mange stoppe nu før vi når til Fyn. Ja, det tænker jeg nok, men... Um selv tak. Det var hyggeligt, Det du hyggeligt ringede ind. Ring, ring ind igen en anden gang. Det vil jeg forsøge. N øh, og hygg dig med, med, med fodboldskampen. Jo, tak. Vi krydser finger. Cool. Vi snakkes. Det gør vi god fornøjelse. Tak igen en gang. det var en den gamle. Jeg kan se på det hele, at øh, jeg har planlagt en tur, der er omtrent dobbelt så lang, som vi har tid til i denne uges udsendelse af DJ de Breds program, så det lugter jo af en tour. Kommer vi så slet ikke til Fyn i dag? Åh, jeg tror godt lige, vi kan nå til Fyn, men øhm, Det ville være meget smukt, hvis vi nåede til Fyn, så var vi halvvejs hen over Danmark på en eller anden måde. Ja, men det kører ikke så regulært på den måde. Øh, oh, ikke? det er sådan det er agtigt Det er et, et psykogeografisk musikeksperiment, det her. Hør, hør dig. Men øhm, Jamen tak til, tak til den gamle. Det er altid dejligt, når der er nye stemmer i programmet, synes jeg. Ja. Jeg må lige tænke over det med Mø. Altså, var Mø for var... Skal man forstå, at han har snavet med Mø, eller hvad? Eller var det bare en, var det sådan en lidt nederen måde at omtale? Yeah. Nogen på sådan, noget, sådan, et, lidt, måske sådan et øgenavn. Det lyder sådan bare mobningssagt. Ja, det synes okay. det var ikke helt fedt, tror jeg. Jeg vil ikke bryde mig om at blive omtalt på den måde, men... Det må jo stå lidt for den gamles egen regning. Det var ikke ja, det kan man sige. vores idé, og det er ikke en grundlæggende ikke en god idé at sætte verber som snave foran folks navn, medmindre man har har det på skriftet. De synes, det er en rigtig, rigtig fed idé. Nu skal vi videre for næstmøde. Næstved. Næstved. Vi skal... Øhm, hvor fanden kommer man ud af den her by? Øhm. Nå ja. Ej, nu skal vi ned til Wollingborg. Vi skal sydpå. på. Vi skal til vandet igen. 32 km fra Næstved til Wollingborg. Men hvem står klar til at tage imod os? Jamen, det gør ingen ringere end, øh, en bandet Blue Sky. Altså... Øhm, bandet Blue Sky. Alle kender, hvad det den gamle konge fyr Han og sønnerne er godt, har skabt den festligste blandt byer Når han tog på vikingtok, for han kunne li' at os Sang han så smuk, næsten lige så smuk som os Hura, hurra, hurra, der får vort en bord En kan se nu ikke er født i går Når den står på gå, så stager jeg en klub i halsen på Tankerne går til vi mit en Vordingborg Sidste sommer gik en rassoldat i vores by Han kunne ikke helt forstå hvorfra den har sit ryg men han traf en lækker gås med rund og smækket mos Nu har han lært, hvor de bedste piger fås Hurra, hurra, hurra for din bor En hver kan se, du ikke født i går Når den står på går, så jeg en vi vi halsen for Tankerne kom til mit kære Vordingborg Tag på ferie udenlands, nej, er du rigtig rund Hvor er luften mere sund, end her ved Malsnesund Når turister sydfra har passeret Storstrømsbrun Synger de snart, som naturlig reaktion Hurra, hurra, hurra for den borg En mere kan se du ikke før dig går, når den står på kors og står jeg i halsen for. Sangerne går til mit kære hvor din Der er mange skønne byer på denne runde jord. Rom, Paris og London, de bliver altid fris i kor. Men det rager og sin fejl vi på turen. Tre gange rundt om de gamle godsetårn Hurra, hurra, hurra for Vordingborg Din vær kan se, du ikke født dig går Når står på godset, så er jeg en i halsen på Tankerne går til vi kæder Vordingborg Hurra, hurra, hurra for Vordingborg Inhver kan er Blue Sky med sangen Hurra for Vordingborg. Altså i mine ører på en måde en god sang, pakket ind i en dårlig sang, der så er pakket ind i en god sang igen. Det, det frustrerer mig, at der er gode elementer, der står så tæt op af noget enormt overfladisk sangskrivning, som øh, omtaler en eller andet, andet menneske, som om... Vedkommende var en stor mås, og her er de bedste piger fås, og sådan noget. Det Der bliver også sagt gås. samme. når den står på gåsesteg, hvad er det for en forbindelse til gastronomi? Det er dybt smagløst. Hvor gammelt er det her nummer? Uff, uh, det er omkring 5.000 år gammel. Øhm Gus skal love. Ved du hvad, Mixi? Jeg synes, vi skal se at komme videre ud af, af Vordingborg. Uh, han var mundtet, men måske også for at Vi skal videre. Vi skal vi sydpå eller hvad? Ja, vi skal sydpå. Ah, hey, vi står over øhm, og så kommer vi til Falster. Woo! Og på en måde er vi nået til det, der startede hele denne her forrygte idé om at tage på musikalsk Danmark tur, Nemlig en lytterhenvendelse, vi har fået fra en, der hedder Bibliotekaren fra Sydhavsøerne, der skriver kære DJ-brevet. Og Mixi... Hå, jeg skal lige sætte snakkemusikken på. Sådan der. Øhm, Kære DJ brede og Mixi, jeg har været en tur i magasinet på biblioteket, hvor jeg arbejder, og er faldet over denne frække plade, Stilen fra Falster. Det er en plade fra 1995, med tracks af stærke navne, som eksempelvis Dr. Uffe, Falstar og Håkogt Kompost. Jeg er ikke den store hip fan men jeg synes, pladen kan et eller andet. Og i hvert fald er den et spændende dokument, der vidner om, at der i Nykøbing Falster og omegn fandtes noget seriøs ungdomskultur en gang midt i 90'erne. Jeg har forhørt mig hos kolleger, som er vokset op i byen, og de mener, at pladen udspringer fra noget, der hedder Posehuset. En slags ungdomsklub med fede fester og koncerter i Nykøbing Falster. Og må ikke der i mange provinsbyer rundt omkring i landet var noget seriøs ungdomskultur dengang i 90'erne. Det har jeg på en fornemmelsen, at der var. Måske findes der andre plader som den her derude. Øhm, det kunne være, at numret kunne passe ind i et fremtidigt program. Man kunne lave en slags musikalsk Danmarkskort. Det er dejligt at komme lidt rundt jo. Jeg har flyttet fra København til Sydhavsøerne sidste år, så jeg tror måske, jeg har et eller andet behov for at få forsikret, at der op igennem tiden er sket fede ting på Sydhavsøerne. Kærlig hilsen bibliotekaren fra Sydhavsøerne. Og jeg håber, det fremgår af konteksten her, at det er bibliotekaren fra Sydhavsøerne, der har fået ideen til aftens program et slags musikalsk Danmarks kort. Og jeg synes, bibliotekaren fra Sydhavsøerne også fortæller noget væsentligt om sig selv, som går igennem i meget af det musik, vi lytter til. Her tænker jeg på, på denne her sætning. Jeg flyttede fra København til Sydhavsøerne sidste år, så jeg tror måske, jeg har et eller andet behov for at få forsikret, at der op gennem tiden er sket fede ting på Sydhavsøerne. Jeg tror, vi alle sammen har brug for at føle i et eller andet omfang, at der, hvor vi bor, det er verdens navle. Og når man så parkerer en hel masse sange lige op ad hinanden, der alle sammen handler om, at... Næstved er verdens navle, eller... Sejerø er verdens navle, eller... ammer er verdens navle, eller... Det Sydfynske Øhav Altså, så... Så virker det både meget stammeagtigt og meget menneskeligt samtidig. Og det virker også totalt latterligt, for det kan ikke alt sammen være verdens navle. Ja, men tak for ideen til... Øh... Ellers det er det jo, men det er jo håbløst at prøve at blive enige om, hvor verdens navle er placeret. Men øh, tak til bibliotekaren for Sydhavsøerne for en super god idé til et program. Om den bliver udført til punkt og prikke i aften, det er op til alle andre og afgør. Det har i hvert fald været både sjovt og forholdsvis tidskrevende at skrave alt det her musik sammen. Men nu synes jeg, at vi skal lytte til Stilen for Falster. Øh, bandet Falstar øh, fra pladen øh, Stilen for Falster her kommer fra de danske sydhavsøer. Vi kommer lige fra de danske sydøstre, vi kommer. Vi kommer lige fra de danske sydøstre, vi kommer. Vi kommer lige fra de danske sydøstre, vi, vi, syd vi kommer. Pas på, vi kommer fyn lige på trapperne. Og søger. Fra de sydøstre søer, undra af hvad I hører. Hænger løs med den vildeste pose, I kan røre, Og falder dig i huset vi er tempo. på fedt, mit navn det er. Kom, og jeg vil rappe lidt. Ser du, jeg er forfalsket, vokset op ved kyst. Cirka 6 km sydpå, Morgenøst. Det er at vide hvad falder, jeg bruger folk deres hoder. Jeg ved at mange i staden, mener øerne er døde Men prøv at tjekke det ud, har fedt så meget øde Vi ejer en kron, joveler, intet kom i et kapel Den kultur som vi har, har vi skabt selv Og vi er stolte af, den ikke ligner USA's På fast og på der er langt for gammel dags Det er ny tekning, det er ikke til at røre. Vi kommer, fra vi kommer lige fra din dansk til vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi kommer Vi kommer lige fra din dansk til vi kommer Vi kommer lige fra din dansk til vi kommer Vi kommer lige fra din dansk til vi kommer Vi kommer lige fra din til vi kommer lige fra din dansk til sydhus, vi kommer fra det flade og landfænster, hvor jeg bor, egne skud ikke sket. Men har du mine ord, ved kontinentets sælte vandet har jeg fundet min person? Vi har den bedste danske stande, og den bedste position. Fra min mund til dine ører der fra til din forstand. Så jeg kan, det er danse der det er bedst Helt i egen klasse, accepter det som det er Vi er ikke en del af en masse med Et folk med egen stil, man kan nok sige, at vi er sæger Vi har så lært at dyrke jorden og anterrun som vores herre. For ak, for den er hybrids, det er simpelt at forstå For os er hovedstad og nykøbing, ikke KBH Så lad være med at betragte os som et uddelt folkefærd Hvad en fordommerne siger, så er der undergrunden her Da vi lærer disse på linje, trykke trykker på alt hvad du hører Vi ved nok besendt, for vi kommer lige fra de danske vi kommer lige fra din danske syd og sør Vi kommer lige fra din danske syd og kommer. Vi kommer lige fra din danske syd og sør vi kommer, vi kommer lige fra din danske syd og vi kommer, vi kommer lige fra de danske syd og sør Vi kommer på Køtø. Har altid holdt at denne ø Det er her altid mit liv Og det bliver her jeg vil dø Falt og flore det er ro Jeg væk på mine ord Kom til med særlig Min mor har født mig ø på Det fik sit den dag i dag der Jeg for altid mig selv Du giver hvad jeg har stadig sklad ikke beholde mine appel Som du nok med lokal dialekt inden bloder ender sproget vi snakker perfekt med hånden på hjertet vi er et ser folkeslag tolererer kun at sejre lider aldrig nederlag jeg har selv været med i slaget for at få et sted at hinge løst vores vilje er forslaget vi blev taget seriøst fra en hyponred på hjertet tør nemt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 Med fra de danske sydhavsøer. Det er titelnummeret på pladen Stilen for Falster. Eller det første nummer, mener jeg. Jeg kommer mig endnu et nummer fra samme plade. Det er med Hawcock kompost. Og nummeret hedder Søvnløse Netter i Nykøbing F. H -O -O -K, og ting på det rene. I forstå, at jeg holder mig På den hvor vi bønder, vi så gerne Vi skide på hvordan jeg står ved sluffet til Lov, den lyder Så længe vi har vores egen roelov den Syder over, når vi kører vores show Stilen er stabile, et til de falske vil din er sin I tænker over sagen Og straks sagen på dagen Kommer sagen for dagen Men hvor fanden ligger skagen Står den halve det faldst ød Som vi snakker om at vi enige masse? Yeah. Så kom For det imens af og over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at falds der koger over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at falds der koger over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at falds der går over Ser man straks, at storbyen sover hvad hører det Marsis er hun på migke, træder frem alle steder Med hånden på pikken på pladerne Den blonde pædago, det er et most Og til sammen er vi de vi kalder hårgård kompost Op på bordet dybt i forret Det er fra Falster Tjek den ud, Daddy, du har intet valg for Marsis MCH og den blonde går Kører stilen her på Falster helt køligt kan ja. du tro For her står der ingen med pistoler i ryggen Og her står der piger bag os, med hånden Begynder lidt tilbage til Falster øen hvor vi kommer helt naturligt fra Det her vi helt og løs med posen Og buset og selvfølgelig Falster For på Falster køler Marsis MCH og DBP Virkelig ammer, drik uber sund med SNI For det er her, vi kører showet Og Gud, hvad er lovet? For hvem gider at høre på KBH, som er lidt tåget Men så er det godt, vi kommer hårdt Med rigtig undergrundsvind ind i et lille brunseprocel Vi køber ikke fald, og det er byen Nå. For alt vi imens, er falds, der går over Ser man straks, at storbyen sover For alt vi imens, er falds, der går over Ser man straks, at storbyen sover for alt det mens min koger går over Ser man straks af stor byens sover For alt det mens min fælles går over Ser jeg sig i mindre nedfald, så kan stille Hils. til piss Så mig lige hvad Du vinder bare du ikke kalder mig For begyndt med navn Men det kan da godt Alt det, det er der Jeg dag ender Men jeg vil altid være en fængsel Bare luk til mine hænder Og tror jeg vil altid at den ægte der Aroma Stigen fra fængsel er så stigende at du falder i koma eller, at den vildeste skat for kan ikke kan købes for en dag, og... Vi tager imod alle hilsener fra Falster. De næste 2 minutter på 42, 66, 80, 29. Vi tror, vi siger, at vi Så følger vi, følger vi, følger vi, følger vi. Skud ud til Falster fra turistbussen i DR-bygningen. DR-bygningen er meget lang og smalt. Vi har fire hjul. Nu kører vi nå til Falster. Tistede, og renst det kan du huske, vennerne altid sagde Gammel skrøgne, så drop den Glem den alligator For hårdkok komposter på de nye plakater Fordi så sags er det, jeg sagter Har du nogensinde smagt? Kompost som dit far Og dit far fordi har lagt mig et bilt Det tror jeg faktisk ikke nogensinde har For det er det samme som at bo på og jeg tror du ved, hvad jeg mener Nej, jeg har prøvet det selv Cirka halvdelen af mit liv Og det eneste jeg hørte var At hæve, hvad kan jeg bruge det til? Det er den værste gang pis Fordi falsk, der rykker vildt bare spørge for alle de minst, af fælde der går over, ser man straks, at stort byen sover. For alle de minst, over, ser man straks, at sover. For alle de minst, over, ser man straks, at sover. For alle de minst, over, ser man Det er altså noget af det hip hop de går og producerer her nede på Falstermix. Det er meget sjovt, altså st på stilen fra Falster. Det er som om, vokalen skal bare være druknet i lydeffekter, harmonika og guitar og sådan noget. Det er en meget øh, Der er meget lidt rap i fokus på den her produktion. Det er et kosmisk mix af virkemidler med. Mm. Åh, oh, du skulle tale. <laughs> Se, hvad du er for noget Se sygt noget, du er med til at sidde og lave her. Men det er fedt med den der 90'er rap-stil, hvor man hele tiden siger, det kan det, det, det, det, meget med at hænge og en, og, en pose, og, på. og en pose. Ja, ja, det er Nu tror jeg efterhånden, nu har vi fået lidt fornemmelsen af, hvordan hiphoppen kører på nede på Falster. Jeg synes, vi skal tage bussen og køre 32 km vestpå, på, så vi nemlig kommer fra Nykøbing-Falster ud til Naksgaard. Og jeg har faktisk været her i Naksgaard før, Meks. Sidst jeg var her, der var jeg her en enkelt aften med overnatning på camping. Og jeg var lige inde i Naksgaard bymættet for at tjekke ud, om der var nogle gode genbrugsbutikker. Og i løbet af den time, jeg var inde i Naksgaard, der, var, der nåede jeg at se først en, en bil, der kørte imod ensretningen på en ensporet gade og kørte otte sidespejl af. Og så sådan omkring 30 sekunder efter var der en, en person med langt lyst hård, der kom cyklen på en citybike. Der parkerede foran, øh, foran Naksgaard Karateklub Steg cyklen meget resolut trak en foldekniv op af lommen Og gik over og punkterede begge dæk På en bestemt cykel ude foran Karateklubben Og det var alt i alt sådan, Hvor jeg tænkte sådan, Wow, jeg fanden fandme gang i den her Naksgaard? Her kunne jeg godt tænke mig at bo Så her kommer Steffs Kvartet med Hjemme i Naksgaard den musikalske turistbus i DJ Breders program er nået til Naksgaard. Lige om næsten til Fyn. Hvis du har noget at sige, så er telefon Du kan ringe ind og være med på vores intercom i turistbussen. Nummeret er 66. fra tid, <tryk> kendes for og flid. Tonen er bestemt, men blid hjemme i Naksgaard. Gibe, sukker, salt og siel. Ingen forureningsspil Stemningen er latomil mild Hjemme i Naksgård Naksgård er sagen Det er klart som dagen Vi nyder fest i søde Hjemme i Naksgård Her på Lollands flade jord, Mange glade mennesker bor i går som blomsterflor Hjemme i Naksgård Lige fra dengang, der kom Hans Skabte liv til lands og vans Har en særlig lands. Hjemme i Naksgård Naksgård er sagen Det er klar som dagen Vi nøder bedst i søde liv Hjemme i Naksgård Skøn natur og romantik Energi og dynamik Yrker vi til glad musik Hjemme i Naksgård Polske piger gav en gang Lollandsmænd de temperament Berke, skæg og ramassian Hjemme i Naksgård Naksgård er salen vi er klart som dagen Vi nyder pæst i søde liv Hjemme i Naksgård Rotteresets ville kor over overalt på jord Vi er glade for vi bor Hjemme i Naksgård Reset rager og sin fjer For I ser jo hvad der sker Vi får lavet meget mere Hjemme i Naksgård Naksgård er sagen Det er klart som dagen Vi nyder bedst i sydlig. Hjemme i Naksgård Naksgård er sagen Det er klart som dagen Vi nyder bedst i sydlig. Hjemme i Nakskov. Steffs Kvartet med nummeret Hjemme i Nakskov. Og nu er vi altså nået dertil, hvor vi, hvor vi stiger på færgen fra Nakskov. Færgen til Spodsbjerg på, på Langeland. Og så tværs over Langeland. Øh, til Tåsinge, og videre til Sydfyn. Nu er vi... ah, nu er vi endelig kommet til Fyn. Øh, her kommer øh, en sang, der hedder Hjem til Sydfyn. Med rock- og rullerkestret Aarcas. Jeg har tænke mig at prøve at forklare for der noget om... At ja, hovedstaden er fin nok, men øh Kom hjem til Sydfyn er som at er... få serveret øh, med... med noget dækkert kild og indhold. Jeg kommer og med hjem til Sydfyn. Ja! Hey Anna, jeg har lyst til at flytte med dig. Til Grunsvigerns hjemland, så måske jeg hjemland til mig. Skinner baden øgne i det varme vand Og jeg har ligget gået med en i min krop Der bliver værre og værre, når den vil ikke holde i år Mit hoved dunker og det flimrer for mit syn Jeg tror det eneste tur, det er en rejse hjem til Sydby Ja, det er Og jeg har gået hen og blevet en lille smule tørm, byen Kvinder. Man får fedder i lige bager og bampar rundt Og i, i af og, og finde dig selv. Har fri er til og alarm, der straffede i Og jeg har ikke brudt her i københavne, det er også meget fint, hvis du er en ravn, der ikke er for at sige, at jeg ikke kan lide far meget, meget, meget bedre lige sidde by Ja, jeg kan For jeg har brug for variation i mit menneske syn Din sov ikke ik er ligge under dyn Nej Anna, det er tid til en tur til Sydby Ja, ja Nu op for vej af solen i din menneske Jeg tror det er en eneste... med sangen øh, Hjem til Sydfyn og hvad store øh, velkomstskilte til Fyn angår så kommer vi vist heller ikke udenom denne her fra Lasse og Mathilde Og oh, nu er vi til rigtig folkefest på Fynet altså. ej hvor folk klapper i tak det er fantastisk ja. I kan tro at det er fedt syn. Og se på landskaberne, hvor fyn. fyn, Noget et kroet veje Styen og der nede Hvor der med hekseskud Og prinsesser med seksyhud Og de danser vildt om natten dog de værner om trylleskatten Fyn er fin, Fyn er fyn Fyn er fyn, fyn, er fyn. fyn, er fyn. Og så alle sammen. I kan tro, at det er fedt syn Når man er bybo og man har set fyn Smukke huse, øh, Bukke bruse Typ protest, sanger og en hest franger Mellem store og lille band Vi har en krogmand med cirkustelt Og vi synger og drikker natten den vil vi give dig, om du vil tage den Fyn er fin Fyn er fin Fyn er fin yeah. Og i livet, hvor blindet, så er du i sædet. Og ikke engang kong, der Så bliver du helt og i lånepå. For der synger man lidt om natten, en himmel, lige som folk vil have fin, er fin, fyne er fin, fyne er fin, fyne er fin, Fynd af fynd, fynd af fynd. Fynd af fynd. Nej. Fyn fyn. Lad os med nummeret fynd af finen. Altså. Men jeg kan godt til at komme ud og se det her Lundeborg, som de, øh, som de nævner i deres sang. Så hvis vi lige tager og øh, kører den musikalske turistbus. Øh, Jamen 16 km i nordøstlig retning, op fra Svendborg, så kommer man ud til vandet. Ah, så kan man rigtig stå her og nyde havbrisen i Lundeborg Havn. Når store hel bliver fejlet rød, af aften, solen, skin. Når mod flokken skarpe skrig, den bøs ned og vind. Når sidste trækker tæerne og når er så brug Så stævner skudene derhjemme mod gamle Luneborg Bag molens trykke arme ligger, fisk og fiskerflående større I sommeraftens varme er hyggeligt og rent En guitar og et banjov, en harmonika kun det er de stålte fiskere i gamle, lunde Når natten stjerner vågner, og når fyret det bliver tændt, når havnen den bliver stille, bliver der en tanke sendt, til dem der blev derude, dem der aldrig mere nu. Tilbage til den lille havn, i don't know. I Så vågner havlen op igen Til ny og træl som dag Med dufte og med lyde I naturens åndedræm De hvide skibe stævner ud Som perler på en snø Og bringer liv og trivsel hjem Til gamle med føleløb Ibraug med sangen Lundeborg Havn. Det synes jeg faktisk var tiltrængt med et lille pusterum. Ja, og nogen, der spillede på sav. Det er uh, ja. Og det var, var det ikke det? Jo, det tror jeg nok. Ja. Og en sang, der ikke havde så travlt med at udråbe sit, sit sted til verdens navle, men mere et mange af livets gang på Lundeborg Havn. Den... den billede lidt mere i sig selv end noget af det der lokale patriotiske musik man støder på rundt omkring. Hvis man i virkeligheden okay. følte man boede et helt fantastisk sted, der ikke kunne blive bedre, så ville, så skulle man jo være godt dum for virkelig at lave en sang om hvor mega godt der var, der hvor man boede for så ville de jo komme i de forbandede Københavner. Ikke? Det er jo det. Mig at jeg har brug for Ja, vi har fået lidt mod på at se øh, Nordvestfyn efter at have været på Lundborg Havn. Så hvis med din accept, så synes jeg, at vi skal drøne øh, 79 km nordvestpå, tværs gennem Odense. Det interesserer sig ikke det mindste, det der foregår inde i Odense. Og så kører vi bare på, på tværs af Fyn. Det er jo noget af det, som man kan på Fyn. Man kan køre på overfladen fra A til O af Fyn. Det er en overflade, der er godt vejgreb. Og er en udmærket af en form for asfalt. Ved du, hvor vi skal hen, Mixi? Vi, ja, vi, vi, vi, vi skal op til Nordvestfyn. Vi skal op i nærheden af Ejby, og vi, og vi skal hilse på indehaveren af, af Ejby elektronik, nemlig Mogens Rosenvang Rasmussen, der har lavet et bånd. Han kalder det for norge båndet Og her kommer sangen Det kønneste land af Fyns. Ogens Rosenvang står ude på omslaget med en stor butterfly bagved et Da jeg her til verden kom, lå jeg lidt og så mig om. Så en eng, en skov, en hager. Så min mor var fynsk fæger. Siden har jeg altid syntes, det kønneste land er fynd. På den kønne ø er havnet Føltes som ligesom, man var savnet Nogen kysset krammede mig Mor var blød, hun ammede mig Siden har jeg altid synt Det kønneste folk er fyndt hen jeg kom i skole Og fik lært min mulemule skal vi alle tale, der døfre freme or som gale, siden har jeg altid syns. det kønnes sprog er fys Hoor Det Jeg har jo altid syntes. Det land er fys. Ja, det kan du godt påstå, Mogens Rosenvang Rasmussen med din sang Det kønneste land af fyns Men øh, kan vi få lidt mere kød på? Kan du for eksempel fortælle os lidt om, hvordan det er med Ejby? Det tror jeg godt, igen. kan her kommer i hvert fald sangen, øh, Vi skal til Ejby. Ejby er en meget vigtig by på Nordvestfyn. Nu bliver du lidt klogere på Ejby. Måns Rosenvang Rasmussen. Ligesom en blomskim i Danemangsfar. Og ligesom en stjerne, hun kender sig lav. Er der en by, som slet ikke er tom? Og den vil jeg synge om. Nu vil jeg synge en sang om min by. Som har fortjent et langt større ryg Det vil jeg give det i sangen hermed Jeg håber i synger med Vi skal til Ejby og have det dejligt En masse lykke det så vi Der er butikker, der er fabrikker Og musikken er også her Vi skal til Ejby når vi skal handle der kommer mange fra hele Fyn Vi skal til Ejø og ha' det dejligt Det er jo det, som vi alle vil. Jeg længes mod Ejø og synger en sang For her på Vestfyn er tiden en lang Men står man alene, så glædes man ej Så derfor så synge mig vi skal til Ejby og ha' det dejligt, en masse lykke, det ønsker vi. Der er butikker, der er fabrikker, og musikken er også her. Vi skal til Ejby, og vi skal handle, der kommer mange fra hele fly. Vi skal til Ejby og ha' det dig. det er jo det, som vi alle vil. Vi skal til Ejby og have det dejligt, en masse lykke, det vi. Der er butikker, der er fabrikker, og musikken er også her. Vi skal til Ejby, og vi skal handle, der kommer mange fra hele by. Vi skal til Ejby og have det dejligt, det er jo det, som vi alle vil. Søng med mig endnu en gang, så bliver tiden dejlig langt. Måns Rosenvang Rasmussen med sangen, vi skal til ejby vi vil nærmest afslutningen, eller i hvert fald et midlertidigt ophold i Danmarks turen her i DJ Brads program. Vi når ikke så frygteligt mange øh, flere byer i denne her omgang. Øh, I næste uge af DJ Brads program, der, øh, der, der starter vi lige over, øh, så skal vi til Fredericia. Der er nemlig et fritidshjem, der har lavet en sang om, at øh, Fredericia er toppen. Det kan du glæde dig til, og så har vi hele, hele Jylland til gode til næste uge. Jeg har været lidt bekymret for det her koncept, fordi det er en meget stor magt, der er forbundet med at være den, der laver et hvert form for Danmarkskort. Uanset hvor psykogeografisk og lille fredagagtigt det hele bliver, så. Er det helt umuligt at forestille sig, at der ikke er nogen, der vil føle sig oversetet og vrede? Hvad med lange land? På hvilken baggrund bliver Odense forbigået i dette psykogeografiske turistbusmenageri? Kan man med nogen rette spørge? Altså... man kan ikke svare andet end, at hvis vi har passeret din egen, hvis du føler dig forbigået... Hvis der er noget vi har overset, så afhænger vi af vores lyttere for ligesom at sætte gør af de her steder musikalsk på landkortet. Og derfor skylder vi også en stor tak til, først og fremmest til bibliotekaren fra Sydhavsøerne, som fik idéen til det her program. En stor tak til Mark Emil, som skrev til os om næstve hiphop, hvid chokolade på 2000 tog os med til Soerø, til skyggetanten og skyggetantens hund Maud, som fortalte os om fandens kejlebane i Næksø på Bornholm. Og til Chris, som ønskede en sang, og til P4-lytteren, der havde været radiovært tidligere og var den første til at beatmixe Kim Larsen på to teknis 12 -tiger. Vi tager videre i næste uge. Der er sidst på eftermiddagen fundet dele af et menneskelige i Dronning Lunds Storskov i Vendsyssel. Det fortalte vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her til aften. Det er vores opfattelse, at der er tale om den savnede Mia Skadhavke Stævn. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse. Politiet afventer stadigvæk en række tekniske og retsmedicinske undersøgelser, før man med 100% sikkerhed kan fastslå den endelige identitet og dødsårsag fortæller Frank Olsen. Men det er som sagt vores klare formodning, at der er tale om mere. På pressemødet takkede politiet offentligheden for de mange informationer, man har fået i løbet af de seneste dage, men kom også med en appel om lidt mere hjælp. Vi har brug for vidner, der har været oppe omkring Sulsted Kirkevej, og ham og bakker i tidsrummet fra søndag den 6. februar mellem kl. 06.30 og 07.30, altså 20 minutter efter, at Mia blev samlet op inde på Vesterbro. På stedet er der fået en spor efter Mia. Vi har også brug for vidner, der har været i Dronninglund Storskov, særligt i tidsrummet fra mandag den 7. februar kl. 21.45 og hen over midnat, til tirsdag den 8. februar kl. 05.15 er flere omgange. Det er her, der er fundet dele af et menneske. Politiet arbejder her til aften stadig i Dronning Storskov, hvor et større eftersøgningsarbejde er i gang. Og det forventer Frank Olsen kommer til at fortsætte natten over os og i morgen. Mia Skadhavke-Steven blev sidst set i live, da hun søndag morgen ved godt seks-tiden blev fanget på et videokamera, da hun steg ind i en mørk bil i Aalborg. Og to mænd på 36 år er sigtet for drabbet på hende. Den ene blev i dag varetægtsfængslet, mens den anden.